E resina la mal contenta babbo gode mamma stenta babbo va l'osteria mamma tribola tuttavia babbo mangia le beccotte mamma tribola giorno e notte Babbo mangia e beve, vino mamma tribola col cittino. Babbo mangia i fagioli, mamma tribola coi figlioli. Babbo mangia il baccalà, mamma tribola tutta andà. Babbo mangia le polpette, mamma fa delle crocchette. Te le s'inala mai contenta, babbo gode mamma stenta. E allora, siamo al telefono con una compagna perché adesso abbiamo eh, la presentazione della Notte dell'Urlo che sarà alle Cagne Sorte giovedì prossimo. Uno lo spot l'avete appena sentito? Ciao, ci senti? Sì, pronto, ciao. Ciao, ciao a tutte. E... Ehm Vai. Sì, allora, brevemente eh, vi racconto anche un po' il progetto delle film che sono che nascono appunto dal desiderio di alcune persone che si sono incontrate eh, di diffondere il più possibile e soprattutto in situazioni e contesti vari egati un materiale di informazione che eh, possiamo dire non è proprio usuale sia all'interno che all'esterno del movimento e hm, diciamo che l'esigenza infatti era quella di eh, cioè quella di raccogliere, tradurre e eh, far circolare materiale autoprodotto che sostanzialmente parlasse di noi, con noi intendo quell'identità che eh, fuoriescono dalla norma e da etichette composte che eh, sono proprie della, della nostra cultura diciamo, e che spesso eh, subiscono un processo di invisibilizzazione anche nei contesti di lotta, quindi sostanzialmente eh, quello che, che facciamo come sigle è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa e eh, diffondere tema, eh, opuscoli che trattino tematiche di genere, femminismi, corpi, oppressioni, anche violenza, ma anche per seguire i desideri. Eh, per questo giovedì abbiamo organizzato questa serata di eh, autofinanziamento presso lo spazio occupato delle canne sciolte che eh, inizierà alle 19:00 con un aperitivo vegano e continuerà poi con il concerto delle favolose Female Trouble dalle 21 eh, che ha una band tutta al femminile che mh, rivisita il rock and roll più puro degli anni 50 eh, con anche insomma un'espressività carica del blues in chiave acida e eh, caratterizza il tutto con una diciamo con una performatività che è travolgente, che si va forza di abiti femminili, acconciature, rossetti e, e soprattutto secondo me anche insomma di una personalità eh, collettiva che devo dire eh, che arriva come dirompente. Ehm per l'occasione non solo questo giovedì eh, ci saranno due special guest che arricchiranno la formazione originale che è composta da due chitarre e voci con percussioni, armoniche e altro ancora. Quindi niente, siete tutte invitate, l'ingresso è completamente gratuito e mh, e eh, vi ricordo l'indirizzo che è Via Ostense 137 e abbiamo numerose questo sostanzialmente. Ti posso fare una domanda? Eh, e ma il primo numero della cinna è uscito o è in via di costruzione? Allora, no, eh, in realtà ecco, non le cinne non non nascono come una rivista mh, eh, unica, nel senso che è eh, è finiscono con un gruppo di persone che eh, aveva ha ah, l'obiettivo di diffondere materiale che è già esistente okay. eh, però che è appunto un materiale autoprodotto che spesso non non arriva ai circuiti anche eh, di lotta e per ora non abbiamo ancora prodotto nulla di nostro ovviamente è tra i nostri obiettivi e appena eh, lo faremo sicuramente dovrete da sapere Tra l'altro noi abbiamo una mail a cui vi diamo tutta a scrivere per inviare materiale, consigli, contributi che è zinne@anke.no e ed ecco già insomma non siamo ancora uscite noi con una eh, con diciamo uno scritto nostro anche del che ormai cioè sarà circa un mese che ci incontriamo, che discutiamo, che leggiamo il materiale insieme e però abbiamo un discorso uh, comune che che ci porti ancora a produrre noi qualcosa, però penso che arriverà a breve. E forse anche sarà l'occasione anche di comunque cogliere un po' di materiale anche in questa serata. Forse avete già esatto, qualcosa, anche se non è tradotto, non è neanche messo tutto insieme, comunque del materiale delle tematiche delle idee circol circolare e sì. no. Sì, assolutamente, tra l'altro, ovviamente durante la terapia eh, il nostro materiale, quindi eh, e insomma noi saremo lì a chiacchierare con chiunque voglia avere anche delle delle informazioni in più rispetto a dove insomma dove prendiamo le cose, eh, cosa ci ha portato a tradurre o a diffondere un determinato testo e quindi è anche insomma, in esaltando anche una modalità molto carina quella di ritrovarsi poi con banchetti in giro per le varie tipazioni che vanno da cortei a trattorie sì, sì, a sì, sì, eh, anche strade di strada perché è sempre un'occasione di scambiarsi opinioni con le persone, conoscenze e insomma sono arricchimenti relazionali ovviamente. Ehm per la serata di di giovedì, come l'avete prevista un po' voi, avete la la voglia di di all'inizio presentare il vostro progetto o si farà una chiacchierata informale così allora, durante l'aperitivo ehm... solo per capier fa fa le s'appels e a, a chi vorrà andare e come come sarà la serata all'inizio l'edizione. All sì. Eh forse faremo un intervento, insomma, eh, che spiega a grandi linee chi siamo, dopodiché la nostra forma principale è proprio questa del diciamo del della chiacchiera informale, perché mm. ci siamo rese conto che è uno dei modi in cui le cioè in cui riusciamo ad esprimerci di più e anche ad ascoltare di più le persone e quindi la via principale che avremo di forma di comunicazione di facci conoscere sarà proprio il nostro banchetto e noi che staremo lì a rodazione non a insomma pronta ad interagire con tutte le persone che saranno interessate Bene, bene. Allora, come lo dicevi, siamo tutte invitate a Cagnescourt Via Ostiense 137 eh, giovedì alle 19:00. Sì, certo. Se, se non hai più niente da aggiungere, allora ti ringraziamo e No, solo che noi siamo veramente contente di ospitare un concerto realmente rock and roll in cui S sì, diciamo sì. anche già insomma a sfogarci e a divertirci fisicamente in una frustra che comunque eh, possa essere accogliente e di condivisione eh, nel, cioè, in quello che per noi sono rivendicazioni anche de, di diversità e di eh, appunto, cioè, contesti collettivi di lotta insieme. E a quel proposito, appena che diamo la corrispondenza aperta, conte a eh, Santiamone un un brano di di di um, Female Trouble Band. Ok, perfetto. Allora buon ascolto a tutte. Sì, e poi devi sapere che i microfoni sono comunque aperti aperti per voi quando comunque andate più avanti nel con il progetto per presentare di più, per leggere eccetera. Gra Bene. Grazie a te. Grazie. Ciao, ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao.